Не наробити вина. Відро дармовиці дасть вам якихось законних три-чотири карбованців кишеню. Бог з води робив вино, а ми з дармового соку не хочемо. Або чому б не походити діловим людям по далекому Сибіру? Там одне яблучко, та й свіжий карбованець, там головка часнику, та й другий. Не скажу вам про один рік, а за два наш колгосп став би тричі мільйонером. А ви... Я теж би себе не зобидив. Отколупнув би й на свою долю частку. Інші ж не отколупують, а рвуть. Бо час янголів минув, сказав одверто, засміявся. На торгівлі не пожалієш копійки, заробиш карбованиць. Подумайте добре над копійкою часу. І широко всміхнувся, вдоволений копійкою часу. Він теж уміє увернути в ченеслі це. Як мене таке? Данило збридливістю і жалем обміряв магазаників самовдоволений обвід. «Гарно ви говорили і про мертві квіти, і про мертву копійку, і про те, що минув час янголів, і як на чужому горбі можна вигрітися до статків, не гендлярський, а щирий хліборобський буде наш достаток. Коли це ще буде?» «Бо стільки маємо труднощів у сільському раюванні!» Зачепив магазинник болюче що й сіллю посипав. «От чогось ви про них мовчите?» Данило спалахнув. «Бо про них більше трублять оті, що збоку стоять. Ми з шкури вилазимо, щоб скрутити в'язи тим труднощам, а дехто на них славу праведників і грошву в вибиває. І чи не здається вам, що якогось давнього року Сам диявол жадоби зашморгнув вашу душу в гендлярську калитку. <гад> я вам одно, але знову проколишні, не зрозумів чи вдав, що не зрозумів страшного присуду. І зрештою не довікайте мені жадобою, на ній сотні років тримаються десятки держав. Накостричившись, б'ючи прикладом вагітні колоски, магазанник швидко пішов до лісу. А Данилові згадалось о те колишнє, перший рік його вчителювання. Почався він для нього в облупленому колі святих і грішних. Річ у тому, що його школа вибудувалась із колишнього панського палацу, де були не тільки різні покої, а й церковиця, розмальована талановитим і завзятим місцевим малярем. Він і для святих, і для грітників частенько брав натуру із свого села, Задягав і взував їх теж по-своєму в козацькі жупани й шаровари, в чоботи і по столи. Пан, який був далеким родичем славнозвісного художника Рокотова з Літенщини і ходив у лібералах, був цим дуже вдоволений і залюбки показував свою церковицю гостям. Зате батюшка прокляв і пана, і маляра, бо той його досить грішну, нічим не прикриту статуру помістив у пекло. Уздрівши таку дивоглядію, село реготало кілька днів. Та аби ж на цьому окошилося, а то й далі у сільській церкві час від часу людям згадувалась натура батюшки у пеклі, і тоді в урочисту службу вривався здушений сміх якогось гайдамаки, а за ним так починали реготати дядьки, що біля святих гасли свічки. Оцей регіт і вижив батюшку з парафії. Виїжджаючи він і за селом плювався в бік харцезяк-пересмішників. Коли одного серпневого надвечір'я Данило приїхав до школи колгосної молоді, то заклопотаний ремонтом, сівбою і збиранням шкільного вражаю, завідувачий скинув на нього карі підсвічені зсередини очі. Запропонував переночувати у колишній церковиці. Такої ночівлі, напевне, ніколи не матимете. То спробуйте для інтересу. Добряче посміхнувся Максим Петрович, і навколо його уст гарно вибились кілька півмісяців зморщук. Правда, якщо ви не сполохливців. Тут колись нашому фізику приснилися гоголівська панночка Іві. Бідолашний не помер, як філозоп Хома Бруд, але більше ніколи не заглядав до церковиці. й подумайте, чи не присняться вам панночка Іві. Для мене... Досвіді панночки ніякого сказав Данило, не знаючи, жартує, чи серйоз говорить чоловік, що зібрав аж кілька пів місяців навколо вуст. Для чого б таке багатство? А панночку про нозу знайдете в нас. Прислали містечковий кадр, що до міста не доріс, а село поневажає.